або, як у словнику ще наведено, «з розстроченням», чомусь краще завідомий український «купити-продати на виплат». Словник часом містить, як українські відповідники, такі слова, що їх у народі розуміють по-іншому, ніж то хотілось укладачам словника. Наприклад, слово «поприще», дане в переносному розумінні Нива полидіяльності часто сприймають як дієслово слово «поприщити». Я був свідком, коли на селі, вичитавши в газеті фразу «Він довго працював на поприщі народного учителя», одна з колгоспниць відразу спитала «А кого це з учителів поприщило?» Так само і слово ⁇ дитище ⁇ наведене в словнику як відповідник до російського ⁇ дитища ⁇ замість природних українських ⁇ дитя, дитина чи виплід ⁇ аналогічно до російського ⁇ породження ⁇ сприймається з іронічним чи зневажливим нюансом, як у словах із суфіксом ⁇ иш ⁇,⁇ бабище, хлопчище, ⁇ кулачище ⁇ Інколи лексичний матеріал одного словника суперечить відповідному матеріалу з другого, дарма що їх упорядкував один і той же заклад Інститут мовознавства імені Потебні. Наприклад, у русско українському словарі російське слово «нервнічать» перекладено як «нервуватися», а «нервірувать» – «нервувати». Проте за другим томом українсько-російського словника – Виходить, що дієслово «нервувати» означає не тільки те, що російське «нервірувать», а й «нервнічать», тобто «нервуватися». Я торкаюсь цих хиб наших словників не для того, щоб, як кажуть, ятрити давні рани і заглиблювати незгоди між літераторами, журналістами, редакторами з одного боку і мовознавцями з другого. Я хочу, щоб ті хиби, які розхитували авторитет нашого академічного словника, не перейшли механічно в дальші словники Інституту мовознавства, що стоять на черзі – тлумачний, синонімічний, фразеологічний, щоб запевнення, що «зелений словник», давно перейдений етап, було підперто належним видавничим діянням. Ми вже сьогодні можемо з приємністю констатувати неабиякі зрушення в нашому мовознавстві. уже з'являються на книжковому ринку видання, які можна використати в боротьбі за культуру мови. Хай сьогодні нас навряд чи задовольнить і невелика кількість назв, і малий тираж, і навіть подекуди повторення деяких лексичних помилок минулого, але ці видання вже виконують покладену на них функцію, сприяють піднесенню нашої мовної культури. Насамперед, слід відзначити поважну працю русско український словар Ганича і Олійника з редакцією Варченка видання Радянської школи 1962 року. Словник призначено для середньої школи. Цим і пояснюється його вущий обсяг проти згадуваного вже подібного словника Інституту мовознавства. Проте в ньому дано понад 30 тисяч реєстрових слів. І це дозволяє поширити можливість користування ним далеко за межі середньої школи. Відрадним у цьому словнику є явне прагнення його укладачів і редактора позбутися тих кричущих хиб, які часом знецінювали єдиний раніш російсько-український словник, у цьому словнику не побачиш уже ні безщастя, ні новомісячча, ні поприща та інших зразків скалькованого словотворення. Проте слід зауважити, що укладачі не скрізь радикально звільняються від того словесного надбання, на якому відбилась тінь культу особи, наприклад, слова. Земледілець, земледіє, котрій зелений словник перекладав тільки як землероб, землеробство. У словнику радянської школи перекладено хлібороб, хліборобство, але до цього додано редка землероб-землеробство. Навіщо тягти в новий словник ці штучні витвори?